نور الله را وتل او دلته په بوي باندې پويدلوم دا څنګه لولاندغه قالو جويلي اللهي قسم به دې طيبه خانه محبت او پریشکيو سم پروتي زلال دلته محبت مراده اي في حبك القديم <سؤال> ایمان شوقاني قد القدير <سؤال> کې معنا کړی دا نور مفسرینو اي في حبك القديم په خانه محبت و سمطان نه دې شي اتيا قارو ته ورهم سم نه الله کسی پرشی دزان گمکار دا فرزن که ایرو شنگو هر پیلی خیراد منده یو بلا وی داغا بلا نوی چا تپوزو که کسی پرشی دزان گمکار فرزن چا تپوزو که اغاور شیزوی پو بارا که چه ای روشم گوهر پیری خیران مند ای روشم ستا اصل روخانه ده ای پیری خیران مند ای بڑا در اطوی زمی سرش بوی پیر اهم شمی دی در چاہ کنانش ندی دی, دی ده میسر نه خوشبوی ده کمی ستاولی ده و محسوس ده که آده کنان پکیه که ولی پوی نشوی بگفت ما برقی جهان است دمی پیدا و دیگر دم نیحانست ویلی یقوب علی سات و سلام زمانگا مثال در سو شیره بریخنایی کله پیدای کله ورکشی گاهی بر تارو می اعلان نیم گاهی بر پشت پای خود نبی نیم کله کلا در شمال الله در حالاتون خبری گو او کله دخپو در لان جواقاتون ن نخبری گو که الله من خبر کی خبری گو او که الله خبر نی که من که غیب دان نیو در دا ماناشوان بشیر را غ را هغه ژیر ورکاون کې راغې نو دا ویسوک او څوک يهوداو بیلو هغه وایي هغه د درو قمیص ما راخسې او دا خوشاله قمیص بام زوړم را راګې مالا پر منډر روان شول او رسیدل ژیر ورکاون کې چې کله راغې الکو کې خو ځغې ما شفادت ده بشرو و طشل دونکه قال وایي الا ما قلك ما تاسو نه وایې چې په دې د خدای و نویل چه ما بخلی هسته و او بشی سوفا زرده استاد فیرو لکم زبا بخل و غالم ستاس دو پارا درابنا چه تا ده جمی پشپا که سبا سبا تبا بورو این الله بخون که می ربان دینو و ازی که حاجت غاڑه و ازوانان بڑا گام تا نور زا یا د مدهن د پوسو وجا او یا چې د جنود او ایسو تپوس کلواړی چې هغه تاسو بخله سي ما بخله سي چې هغه نه بخله والله د صوبو بخم سوفاستغفر دغه خبره تپوس کوم او مغواړی کړه زماتو بخلو باندې تاسو نرمه کیږي تو صوب جهاددار نه معاف کړي دن تاسو پاکستان فلما د خبرو لایو سوف چې کله دا اولی ګل دې تقریبا څلور سو او وخان ولي ګل خا څلور سوال سولې ویلي غلي تاسو چې څنګه یو ښه نه اسونه کله چې څنګه تاسو قرآني او سامان سره دغه سرازېل تمې سره نو کله چې هغه د شلانه او دلته بچا ته وې روان دي استقبال ته وځو کله چې پوه شو چې پلانټ تم نو تقریبا څلور زره فور سره تفسیر مغزريلې کله دې ووت څلور سره فور سره د بچا سره دی بچا خو نو سره ها با چاو خاصو سره رو جما سے وداري اتو واخ نو واخ توس د چاو د يسو عليه السلام هغه چواتل زما سے ودار دوړ خيجي او داري نو کرانم او دا څنګه غوڅه کړی دي نه ویل تا شي روان دي وای چې دا د ډوډی چې ولې دا کنه ولې ستري کې چې شوی وي دا چې خې دا څه اغه وی چې مسلمان دی اغه دغه کو شوي الان من نعمت یا ربي ای الله توګه اوس څنګه نعمت پروشو وسره زه ما دا پوری چې تا کافر شوی نه کړ کله چې وسملقادو که یو بسره چې کنور مخامخ شول دوفالم ما دا غلو کله چې ننوات الله یسوع یسوع له ਸੰباندی او و الیه ابو وی مور پلا دوړوتا خواته زې ورک الته بهر چې کومه استقبالیا زې نه وکړال زې جوړ کړیو د کیناستو د دمیره لپاره، آلته پاته زې ورک چې راځي دي زکه نه نو مور پلاړ یا نسکه مور او سره د پلاړه. بیا وي سره د خپل مور نه چې ګي عقل مور جوندي ولا امړه نه و. اما که سکه مور د زکه ابوي قران وې. وی. وقالو ویلې دخولو راځي نه نو میسر تکړه خدای او بیا ګمه بیا ګمه به بی بی بی نور به څنګه نه دا ګمونه نه که خیري. لارض المس تمامه و تل جننه و تل ور افرا به الارش او اچاس کله دامو رکل الارش خپل تاح باندې کینول خپل تاح باندې کینول دوه خر له سجدان پری و تل ټول کورانه یغه د پسجداګانی دعا بیا بیا کورانه وی ټول ټول کنه کورانه سرت نصونه ټولتو اے دعا بیا سجدہ پر واتل سجدہ څنګه سجدہ وا 24 د حجمو 24 څنګه نو تسلیمې دل یا څو اس سره ته تول څو سجدہ کول په دا جایز او ازمن لو کن تو امره حدا نه یشد الاحد لامر تل مرات تنشد ای زوجها شریعت کې سجدہ الله ته دا ناروا ده ها حدیث درګه ممانه تاغریدار البته الله شک کولولشته لاس کولول زره او او دا شو کنه نه نه شو ترجمه ته ته شو د تعظیم عبادت سجده کو نه وکنه او که ارخطید په حقیقتان سجده جواز دی هغه پرېز دا هغه په ماذکی جائز وکړه یا بچیز ماپل اداغت انجام د خوب زما دي خو خوږه ما دي دل یو ای شو اتیا کالا پس یا چلویق کالا پا یا کنان اشتیا کالا پاکو انداز ما خوب یا کنان ارسان کردی تو ما سرا اللہ دیر ارسانونا بابا وی ما سرا دیر ارسانونا اللہ کڑی خپکی گاما وی چند از اخرجنی منس شجنی ا د جلن را وېستمه د جلن را وېستمه ستانه چې کله بیر څه مکه نه ځل تلاله د شنه ستانه چې بیل کړه منه د ورونو کوی ته ورځو دانه وې وې اغه خیر خلیجه نشي کنه چې حالت او ته ویلا تصریبه کدا او ته ویل به غریب په شرمونه شمدل کنه وای زه د جلن را کوی نه راېستل سره هوڅ شي غلام شوو او جلن را وته سره بچو و وجبكم من الباري تعالى صلى الله عليه وسلم شادو شادو بيانن چsequ کоля تقریبا چو کال بعد چوق کل که باته وسیقی چه کل که به سر وقت را کپ�میسر کیún جا ڈاکیو صلات زمان مزید اما ڈاکیو صلات زمانه شل کال که باته ڈاکیو صلات زمان زمانه ڈاکیو مصد پایک ها کل که 1961 ڈاکیو صلات زمانه ڈاکیو صلات زمانه ڈاکیو صلی کل کن XL کل ڜاکیو یا اللہ تو کاوال حق نی به صالحین انی کانسم یو زیکا انی کانسم یو زیکا داغین پسہ نو امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ فرمائی چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د پلا دمرغ نو روستو تقریبا 10 کاله نورو جو کاله 10 کاله سوې 12 کاله تفسیر نسابوری لیکلی دی چې داوی 12 کاله دریش کاله ژوندې پاتو سوې دوه کاله روستو مرده ذالکا و صداقت دو پیغمبر شروع شو دیزه پوری قصاد چه ختم شو دویسور پر اسلام داغا خبری دید غیبو ما تا بانی واحی اوکره نوی تو داغوی پو خواگی کلا چا اوی اتفاق کلا پا خبر کارو بار بانی اغا وقتی چا اوی مکر و فریب کهو تو وی چا خو ما تا خبر کلی وی او تسریوس ور کوي و ما اکثر الناس دې خلک نه ایمان اورون چی و ما تسلوهم ته سوال نه کوي دې خلکو ته علي په دې تبلیغ دې ماندی سموز دې خونه غواړي ان ونه دې د الله مغر ذکرون پندونه شاجر په دې د شریعت د دلایل له فسمه واجب آسمانونو کې برا آسمان ته ورسوري دي او ولرزمہ کې ته ورغہ دا هڅري یمرو ناله او جزی راضی په دا دلایل باندې سره د جن چې ورې راسته زاجر شو د مشرکانو دې د دلایل ته غلو شوچوګې ره دا الله د جیل او د پاک د قران حقانیت د الله پاک د پیغمبر د حقانیت د وما يوم انشرهم بالله الا وهم مشركون ایمان راول اکثر خلک په خدای باندې مګر یو شرک کوي ډیر خلک دي په خله ایمانداری خپل کلمه لا اله الا الله خو لکه شرک هم سملګري کوي ایمان سره شرک وی نه لا ایمان خدای ته مقبول او معتبر نه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لا الا شریکا تملوکه وما ملك دادما کیرا مشریقان تلبیہ وکنا لبیک اللھوم لبیک لبیک اللھ لا شریکلک یمبای سوم بجدا وریدا تے ودی گئے پدا گئے بنی اخو مزے میں الا شریکا تملکوه و ما ملک مگر شریکان دی چتا ہوتا ایسا ور کڑے بار بار کڑے لا الہ الا اللھ آ زادید خاګینامه نشما وای کنو داخل کړ هابیا جبال ته یا بابا را ورسیږي الله کا کسب راه ما دڅې نو الله وې او ایمان سره د شرک د حاجد دمو ده ته ویاله په د مذاکر خبر ده دغه مذاق یو قاود نو هغه مړ دی او نور مذاق په نکند کیږي هر یو مذاق په مقدر جامه مذاق زګ مقدر چې مړ دی هغه مذاق سره مړ دی بډې ګانی داسي وایته نه وې ته الله د کا کسب مولوی یوه چې مذاق مقدر جاي وزه مقدر دی نو مذاق مړ دی وکی روی خان وما یعنی اغسن بی اللہ ومشتکون مگر اکسر خلق مشتکان دی اللہ وی آفا ایمینو انتا تیاموست تخفیف دے ایا بیغم اندی داخل چی راجدیو تا یا پتوون کی عذاب داللہ پورا گراون کی یا راجدیو تا قیاما ناد صحبی او دیو بخبرم ننی تو دنیا دالا و ترغیفی تبلیغ دے قولوا یا حاجی سبیلی دا زما لار ده قولوا یا حاجی اددا چیده سبیلی زما ده دا یو تفسیر کوي حاجی کی همشوی نشتا خو روس دا تفسیر ده ادو ال الله دعوت بور کوم د الله الله دین ته د الله توحید طرف ته دا داوت زما کار ديش پورزه دا داوت زما چرې کار دي خو چې دعوت ور کوم د الله توحید طرف ته به څنګه پوینہ سرادہ پوینہ مطلب تہ یہ چھ حجت ہم لارم دلیل ہم لارم سرادہ دلیل نہ آہا دلیل چھ رے قرآن دی آدانی کے قرآنی دلائل ماسراشتہ بی دلیل نہ ایم روانہ ہا دعوت کی بی دلیل نہ ما تو لاس چھ وی می قرآن دی او قرآن سره بعد اللہ جنتا دلا توحید سز دعوت ور و انا زہم و من تبا ازما ملگری ہمو زان زم آدانی زما ملگری ہمو روح المعانيد دعاء الله عنه لكله في إشارة إلى أنه ينبغي للدعي إلى الله أن يكون عارفاً بطريق رسال إلى المطلوب عالماً بما يجب أن له تعالى وما يحترز ويمتن عليه ولدعاة إلى الله اليوم من هؤلاء الذين نصبان خصهم إلى الإرشاد بزعمهم أجهل من حمار وهما لعن في زلاله المدلهمه ومهايمه يحاذف في الخزيت وهم يا سبونا نو يرسلون سنوا ولا بئس ما كانوا يفعلون ولا بئس ما كانوا دليل نلدي علم نلدي ياباسي ذو يشد من داید لپاره پکړداري چې د الله د شان سره کوم مناسبه هغه صفاتونه ته پیژنې دلالت پیژنې او هغه احکام ته معلومي ناشې او موږ معلومي الله په شریعت کې قرآن وي او ته په شریعت نه لريو ځما سبب دی دامت د لپاره شرط سره معرفت یا علم شرط دی او په دې شته مقصد دا دی چې کومه خبره ته چې داوت ورګې په خبره باندې ورته پويږي او جهالت باندې په داوت نه و سبحان الله تاکید الله عز و جل نعمت مشکانونه و ما ارسلنا من قبلك نجي لغلی دلته یوشوا وا یوشا لری دغ جواب ده شبا داوچه تسن زان ته پیغمبر و پیغمبر سړی پیغمبر بازار لزی پیغمبر روډی خری پیغمبر وادونه کئ الله دغ جواب کئ و ما ارسلنا من قبلك الا رجال ما ته اوه مسی چې ما پیغمبر کړي چې ته بشر نه او خیا کم اده استان امسکی ما تو سری لگلی دی ادوی مدام شوا نجلی گلی استان امسکی ما گر خزا پیغمبر ندر ولی خزا دعوت و تبلیغ مشی کولی زگر دعوت و تبلیغ سورت نیسا کی منگویلو جدا وجباد چا دا دستر رو دا اللہ رجالا نوحی لیه ما وحی کری آبوتا من احل قرآن در کل خلق بازاری خلق خوا من احل قرآن زګې نته یې نو سوي چې دوه کسان الله پاک پیغمبران نه یې را لګلی یو د بندوالو او یو پیغمبران نشته اودانګې د بندوالو نه ولی زکه چې صبر او استقامت دا پیسې کې خاروالو کې اول خاروالو کې ډېر ارولو کې ماشاالله ماشاالله دای نقیم ابن تیماز د خپل زمانه خبرې کوي منګه کوم زنه اغلیه ژوند کی که دلته تاسو خرزه زمنه کې یو څو عالم وې نو منګه څو کال زده کړې درنه درس قران خو اه نو تاسو وای چې کنه علیمان له عالم خېه صبران هم دغه ټಿಕೆ لري د حدیث سره څه کې دا افکېر بهای په کومبې ځکه وراله حال کېږي او ګنډا ټول دې کلی خلک دي وایي فاروس اولا مسیرو یاتاسو نزه پزملی کی قتل لیس راکما اخران جاندا خلق <تصفيق> چمت کیری شوری ولادر الاخرتی اغه کوردا اخرت چره خیرنده غره جاد پالا لجن کسان پر تکو کوي ولیا خپل نه کوي و د شی وخت براشی السلام دا خبر ورونو تکړه دی چلوه تسریبا علیکم الیوم تبام وئل لو كنا وليتمبر الصلاه والسلام ها او كلاچ راون شو وسن سن سړي و ما سن سړي وي او څو در باندې وکما واستغفر در باندې کینو نو غوي اذا بو انتم لقد كان في يوسف <تصفيق> ايات لسرائيلي قاشره به جمال <سؤال> رسول الله سکان کی سورا زاخل رن سچن کر دا ایم دات بده چې تأخير کده کده تراہ نصره نو حته تر دې پوري یا من نه لګل سانه مګر سړی تر دې پوري یا حته چې دایا ایزاسته از ای رسول کله چې قریب شو نامې د کیدلو تا پیغمبران یا ایزاسته از کله چې نامې د شو پیغمبران ایمان جوړول د خپل قوم نه د قوم نه ایمان نه تشول فلما اشفونا انت قمن من کن کله چې نامې کل د شوی پیغمبران ما زبر علیګل ده ایست ایسا چه نامیده شل پیغمبران نامی ده شل ده در سن نامیده نامی شل خود دلت نامیده شل در ایمان در قوم نه وزنو دو یکینو که یکین انهم یکینا من چیو کد کزیو یکینا من درو نسبت او شو در قوم در طرف نه من تا درو نسبت او شو مکل چه دو یکین حاصل که جا هم نصرونو زماین داد بیارو سراغه یو مانا داد وزنو گمانو که گمانو که, چا گمانو که دې امتانو دې کاپیرانو انهم یقینا منصرہ کله کوজিব دروینه شوره پیغمبرانو منتله جزا برزی راضی او ماړو مداشداد درږجين دی الله یاذو بالله نو زمیر به زنو کی چتر راجی شي دې امتانو د براجی شي یا وزنو دروغ یا ګمانو دروغ نسبت او شو ده پیغمبرانو تا ده کام ده بیا جوا اهم ناسو منازمان امدادر اغی فنو پس خلاص پره شو لغت سو چیز ما خوخه و والله یورد دو آن نو اپس کی دهشی اپس کی دهلی نشی باسون از من. زمان ده چانه عنیل قامل مجیمی ده قام گناه دارو نه بیا آخره کی اللہ صداقت ده پیغمبر بیانه لقد کان نفی قصاصی و عبرتو لی ولی لالبابی دو خیانو خلکو ته پر داقې بې دي کیسه یزو ایبرت ما کان حاجی او نه دا یو کیسه د زان جو کړې شوې دا یو کسا نه ده خبره نه ده چې هغه نزان جو کړې ته امبلسان ولیکن تصدیق دی بینه ده لیکن دا وقران دی چې رشتہ غنون کړي هغه مسایل او مزامین ولر چې مخکې تر شوې او تفصيل بیانون کړي هر شی چې کم تزرر دی په جن کې وهودان دی چې هدایت دی رحمت دی د چا لپاره وهودان او رحمت لقوم المؤمنین اگر کند پا جسو ایمان دوری احمد راہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانت اللہ الرحمن الرحیم اللہ معلوم تنایم تانت اللہ علیم و حاکیم رب شرح لیسو دری ویسو لیان ری ورحبا باتامل اسانی اکہو قولی سورت راد چو بای مدنی مکی خو مزامینو تاو چو گرو دا سورت او دا سورة محمد نا صوه رسول عزشر دعوات دا سورة اسبات تغید ده طرح ده دلائر سر نا بیده شرق في دعاء لہو دعوات الرحب دا سورة دعوات چه دا واحل صرف یواللہ تپکار دے برچاتانا دے دا پار دلائر زکر گریب تغردون و عقلی در انگی پی ده سورت کی سو کارات جگم دن ایسبات تغید ده او ماحکی دلائر ناقل بیانشور سورت جہو دو سورد یسوخ کی او ده مسلح بانی جڑی بوده سرد یو اللہ پکار دی چه سرد یو اللہ تاوال پکار دی مخلوب تا چه غوال ندی پکار علم و غیب صرف یو اللہ دی او ده مسلح کو بیانوولو کی یو قسم تیزیوار کردیو او تسلی محمد رسول اللہ بکار او ده ده مسلی دی اواز احد پارتسو مسالونا پدی که پشکر دی پدی صورتی آدارنگی در شبهاتو در اترازون و شوابون دی اپ آخر اکر اکر ریگرائم آر صلی اللہ علیہ وسلم پو اکر صلی اللہ علیہ وسلم پو اکر صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامی مرات چنک آیات و ناکم چمس کی ما بیانکڑی دی دا آیاتون دا کتاب دی واللذی انجلائیلی که من ربک آل کتاب چنانده شو اپتاب مانید اللہ ترانندرہ حق ده اعتو تفسیر دیتاوی تلک آتو کتاب هم قرآن دی واللذی انجلائیلی که من ربک آل دا قرآن شفت ده اعتو تفسیر شو ادر حد پا دا پیاغ پا نعتف کر یا تلک آج ان اکم تات بان امام باید بیان کر اعتو ماسې ته اشاره شو چې څنګه نړۍ د نړۍ آیاتو کتابي آیاتونو د کتابي واللزي انزلایله کمیربکا هغه مزمن چې نو ته شوي په تامن دی په ذریعہ د باهي خفی سره دام هم دی اشاره شو حاجي ستا ډوډه فکراله کین اکثر خلک ایمان نه وروړي دلیل الله زور دې سوچات کړی آسمانه جوړه دستونونو ترونه چتا صبرې ورته نظر کوي دستې کې یوم نه وعند څه مستی ديستا ک빌 فرض او تقدیر وی الله په خو قدرتونو صوم استواړه لار شي دیو او را چې الله سبحانه پره راز باندې تابې کړینوار طول جاری دی هغه نیټه مالومدار پوری هغه نیټه تا ول چې چليږي چې کوم الامر مدایبر د ټولو کارو یو الله دې تفصيل سره غره آیتونه درا شر چتا سود جل شانته په قلب باندې یقینون لري و عامت لذیب فضلمن و رحمتن لا سائلا موسى مشوره غاشار ز خیر نبی فعل یادومایه نبی سلطنت نه غار کرش اشعار پیشکی کنه داو توی تا غ ذاتی چې تا مصالحات صلی الله علیه وسلم فراون تلې غلې وو او فراون تلې غلې په دې مسله باندې تا او تویل شي د اسمان ته او د اسمان باندې چارټینګ کړه زموږ کله نه چې او دا وروه امباران کوله شو دې دا د لایقلی خپل زير مینا نو فیل د الله تعالی قوتونو کې چې کله بیانې بیانای ته حافظ یې نقل کړی الله راز دې چې دې جماعت دلار جوړولې ځمکه وایې الله شهره واسي دې دې پیډي و نارنجي ورونه هر کس نیوونه په ځورې دي ترې کې جوړه تا دعا دوا یوشه لیلا نواره پټې الله دا ورځ د شپې ورځ پوره ځکه یوشه لیلا پټې شپه پوره ځکه یا کنا په دې کې دلایل دي اطفال په پاجو سو فکر لري وفي لار چې پسملګي کتاب ټوکړي دي ټوکړي مڅا جاویدات نه پل سره لګېدلې سسر سره سپینو سره تور دا د ځمکه یاره کنه دي دیواز کټورې اسپینوی په جناتن نا نا د باغونو دي د کورنا بازارون بازارون فصل له ون خیرون کجوري دي سنوانو مغیر سنوانو بازار دشي دواخا کې دی او دارش من بازار دشي واستې وختلې سنون جاماده د سنوان رازي لګاکنون تنوان سنون سنوان الالم سنو به لاندې وی حاجر دی وې او تاسو څنګه دو درې څلو خاطر یې دی سينوان دا بوتي د샹شه دا باز دریدسان کی خطلې دی وَنُفَذِلُوا مُنگَتْ بَا بِهْتَرِ وَرْكَوْ وَفَذِلَتْ وَرْكَوْ بَعْزِلَرَا فِبْرَا زُمَانِ فُخْرَا کی زمانا فُخْوانا کی بدل بدل لی یا کنام پر ایک کہا تُنہا پارش سرک عقل دری بیر زجر دے وَإِن تَعْجَبُ فَعْجَبُنْ اللہ وِمحمد رسول اللہ تک تتعجب کئے پدې خلک باندې چې دا امام مولې نورو دي خبره قابلیت د تعجب ده عجب قولهم استعاده تعجب گزینه وایي ځکه هغه د ودا ویلي ایزا کنا تل چې شومغه خوري اینه یا مونږ لا شيخاتین جریتنې مخلوق سره به پیدا کی وو ولیک کله چې د اخرجه کا پران شوې د الله په دربار د الله په قدرت او ولیک له غلالو د اخرجه چې د جو په چټونو کې به تو په چولې شوې او ولیک د اخر کا صاحب نای شي بن تخفیف ده ویا ساجونا تا داخل زلدو غریتان شه یت عذاب دره مسجد خوشاله نه یتلن تر شوی دي من قبلهم دجن مفتع الصلات هغه ننید عذابونو هغه عبرت نا سزا دانی مسجد تر شوی دي نو بیاونو عبرت ناخذي مسلوات مثالونه کسی ما کی تر شوی دي مسلوات مانوزره عبرت سزا دانی عذابونه مسجد تر شوی دي عبرت جي سزا د مسلا نه رسول الله مصورت یعنی مصورتی مصورت زمانو داشت او براتی سزاور کول چه داغی شکلا بدل که لکه خبون پریشی، پوز پریشی، شنگ پریشی، اگر تا مصورا ہوئی که وین نراب بگای کنن رب سال از اون مغفراتی خواند مغفرات دلی ناس خلق دا پارا لازل مهم سرد و ظلم داروینا سره مشری پا نیسی از اون دشمن یا از من گلاس برشی نمو دو دا اللہ جلل شانو سرد و قدرت نا آغا کافر و مشکتای وقت پوری پوری وقت وار کرده مغفرات مانده تاخید عذاب راولی سرد و شرک و کفر دا غوی یا الله جل شانه بهنه او تکای سراد کوفرو شرمنا شما توبه واش الله بهنه میته و ان ربکا یقینا رب سال ظلم او فرا جنا خاوند معافرت دی خلق د طاره ظلم نه مطلب ظلم نه ګناي کبیره کی ګناي کبیره که وام ذکرت الله بخي ان الله لا يغفر انشکه بهي و يغفر ما دون ذلك اي شاء یقینا رب سخت عذاب بر کولواله دی و يقول لنا ذبیذ الله تعالی ما آیات نمبر تکلیفین موجز ده آیات نه ده قدرتونو چاغه ده تکلیفین اینما تموجل تو کو دیو خپل لدی ولی یقینا تی روند هر قوم په اړه مالو ګلو ده شان تره پر دا شان قاعده یا هر قوم په اړه حادثه ده چا الله ده یا دارید یا پیغمبر ده یا رسول ده یا محمد ده یا چکم جنو هر قائدی شر بعض رح بران خیر دی بعض رح بران شر دی بعض ده گمراهی رح نمائی که بعض ده ایداد رح نمائی که ارچاس را یو رح برشتا اللہ وی ولی کل قوم آر بردلیل اقلی والاک اللہ یا لما اللہ ما فقد سباني تحملو كل انساء چه پخیطه کی ده زئی هر زنانا تحملو باره هر زنانا پخیطه کی حمل چه کی اللہ فقدانی پوئی و ما تغیید الارحام فقدانی اللہ فقدانی پوئیگی چه کم ايدا رحمون و ما فقد سبانیم پوئیگی چه تزداد و زیادهی کم اول زیاده تد کهی کنه کمن و کیفن درن دمور رحم کی کل کل کمن زیاده و کموت پکرازی و کل کفن زیاده و کموت ر کایفان خدا مانو چې ماشومان غرد یکور کوټې دے ماته پدری خیسا دیو کې بدران جماته پدری د الله و دانه کې کمن دا مانو د چا ماشومان بډی دی او د چا سي يو حمو سره بن مين بینسانانه کې کله انسانانه کې نه نور کې اوري کله ساوېرو کنه لا په هر ځان نه هغه انسان کې او چې شي کېږي نو بچم کله کله ورې چې تاسو دې لري چې تفسیر مذهبي کوي چې په هندستان کې او مشوره واقعا اوسې قدوا په منيو سره یې قاضي قدوا هغه چې څنګه د تاریخ کې وي په یو ځل سره ویسګدنه سلم او شمع وروډو یو یو ځل سره سلامونه دا مشوره وکړه په industan کې ورته ور سره نومه ما خلي قضا سے سو کوم سے قاضی سے قاضی خودوا قاضی <laughs> <قدوا. laughs> قاضیان چې موږ له دا ودی چې انشاء الله پکښه تا ورکړې ټول xmlns وماترید ال دا هر د ټکدان اصول دا هر نقطه یعنی هر قطره د منینه ده هر قطرینا جراثیم چې کښېږي هغه چې کوم ذرات دي هغه تقریبا درې نیم زره سو موږ تم تفسیری مظهرې دغه دغه بندا سو څو زره چې موږ نه داغلېږي چې ورسوماږي پچی د نطفې یا درې نیم درې زره جراثیم پکې دي قابل زدلې دبشلی دی وی خدا جدا خبر شده مور رحیم چینه که ناغص را اهل نه لبرداشت نشیکو ده گنی گچه داکول سئی درشت الله ولی دازم پرلم کی کی کمی کو کی جاتی و کل شرینده به مقدار هر شی د الله پلیس پ انداز اندازی عالم الغيب و الشهاد الله پا غيب بانهم پو يدي اداره يبا حزيرو تزونو بانهم پو يدي الهالكبير و لئيزان ده المتعال ده روچت ده قبير پا جباد ازاز سره او مطلب ده ده اللہ جب کبوران مشابهت ده مخلوقين متعال ده مطلب ده مخلوق سفتنا اللہ پاق منظار ده ده مخلوق سفت پا گنشت او مخلوق سره مشابهت ده اللہ پاق بارابر تاسو نه چې زه خبره پټوي په خارته وای او سوچ په ټیګ د شفیو دارګې شپې رفتار کې ساری من اعزای منیا پر کورور خلق چې کوم فورس کې دی کنا غوام الله خو یې ساری بنا صاحب یا منتشره لهو ماقیبات دل الله ته اختیار کړي هغه فرشته چې کوم راضی پنو بنو بسر لَهُ ذَمِيرٌ بَرَاجِشُ اللهُ تا د الله په استيان کې دي چې کوم انسان د په اړه الله علی حفاظت د په اړه انسان د په اړه یا له ماقباتن اجيته عمر علی صلوات والسلام د مآکبات جنان په نو باندې نو باندې راتونکي فريشتې د پاره حفاظت داږي الله او یاشمکا مینماس یا زه با زمير راجو یو بچا د دنیا بچانونه یو بچا شته لهو مآکبات منبين يديه ومن خلفه د نوا شریف څخه دارا ګد سوسو ته ورتا خصوصي ګړغ أغشته مآکبات چې په نو باندې نو او بین پاینیدے ہی سمح چروانی او شات روانی او ددی په نظر کې راځي چې یا فزون او من امر الله ساتي دی بچالړه د الله د ګریفسنان الله نازابنه الله فیصله چکل راشي هغه ځان ساتلی شي الله جل شانو د قدرتونو مالک دی چې فرعون په بو کې غره کړی دی او دا لږه چې ګندنه ابراهیم د توت کو په مخو کو غره کړی دی او ځال حق سپ چې ګندنه په هوا په تېر کې ځان کو ان و او تختاؤو او تختاؤو یا احفظون آمیرامل اللہ دامانام شتا یا احفظون احو مراقبات انسان د پارا مراقبات شتا دی مین بین یا دی مخام هر یو انسان سر اللہ پر صور پرشتی مقرد پرینی ا لز دو رزي لز تشبي مجمع تو شو خل ازاله الخفا کي شاسه لکري دي مفتي شفيص صاحب معارف کي تقريبا 3 سوال ষ্টيتوي لکري والله علما هر اندام سرا هر يو پرزا سرا د انسانې څنګه نوري پرشتي د قراني پرواز سرا مفتي شفيص صاحب معارف کي ویلا خبر ما هو نه دل له علاقه له اشتها مراقبات من بین ادهی و من خلفی یا خزون او حفاظت ده انسان که یا کرام القادمی مراد دی شتا جاید ده انسان ده پارا سار बजरूदन कीला बजरूदन की मलाई दी या खज़ूनों के साजिद दी इंसान आमलरा मिन अम्रिल्लाहिल लत्ताह हुकुम ن نه په 만족 کې زړه راضي تاسې نه راضي کله چې انسان ناشکری بدل شي چې دغه هغه پلان یو تیار یا شو نه دا چې تک هیڅ خول کی حالت نه ایږي او نه خلاص شو دغه ترجمانی شو دا و زاراد اللہ تعالی جی را دو چ اللہ پوکیو قوم تکلیف را استلو ہیش 40 واپس کوں والا آ لینا واپس کدھر لیس تا واپس کون کی سوچ دے مراد او مراد می می دے کرن دُنیش تا غل لرا واپس کون کی سوچ وا مالا نیش تا جو پرمندو دی غید اللہ نامی والا سو بقدار سو اگ دفع تول والا واق دار نیش دے والیل والی والدین چلی چدا رسول کیمان ولایت من ولی د سويوالې ټول نشته دوسنيستا جدا ځاب دا وینندافکي والله جل الله راز دي چې رو کوم نه بار کاه تاسو دا بریښنا خوفن شو چې زیاده یې لري دو خوف نه یاد دویا ته مانست مسافر به ځيږي ام مقدمه متا مل رزق خیری بارال مچی و این شو صحابه شقال پیدا اللہ پاس کی الله جل شان تعالی شان درانا غوری زنا पाच آسمان چی تکبور عزتنا غبرن ا غوری ز الله پیدا کی و سبح الرذ بحمد التسبیح و ادارات ما فرشتہ ی راد د دغه جریانه دا بلا زاری دزله د لجل شان و قدرتونو مظہر دینو ذکر تسبیح و تکفیدی دلا ی راد غ فرشتن چی جو دبل ورکې دا اواز کوي یسبح الراد بحمده تسبیح دراد یا شو آیات چقدر دېست حقیقتانه مالاکان پکی بیانید الله تعالی د الله دیرینه او رسوله صلوات کله کله الله جل شان خو دا تندرولیږي فېصیبو بها ما یشا ورسیدا تندر چنه پاجا الله صلوات او هم شجنون فی الله دا خالد بن عبد الله په دانیه چې جگړی کوي یو دوا کسان دا غوړو دا پر قتل بندوباسي کړو فهي أمبر السلام با منغم لكو يو داغون عرباد بن قيسو بالعمير بن طفيل الله اسمان كي ويتان در پراوسته آدوار زد صقرت ووجل وهم جادم نسم الله دو در الله په توحيد قدرت مني خلقه سجگره تهي و هو اغا الله شدید المحال سخت گرفت والا ده کلچه دشمن جيسي کنا اه دیر گرد سخت گرد مرتورا ان الله ترحم کرم بني وي مند تگیگا وني سمند اباد دي سي او سخت دي سي چيو دل وني ولي ته بیا ني شديد المخا سخت قوت والا سخت گیر قواله اداري سخت تدبير والا شدید الرقوبتي شديد القوه شديد الحقد دا مفصلن ته ديږي معنی کوي د صورت لهو دعوت الحق خاص الله را دې بلنه درشتيا وصرا درشتيا حق دا د چا د پر الله تعالی او دا کوم چې بل چا دا جوواز کوي دا دعاوات بطل دي دا د جهان نه دی بل چا دا ووس کول دعاوات بطل دي چې دا بطل دی الله تعالی بشیاچه کوي څوک چې الله دا چه دا رشتہ او بنټ یا الله رو الحق خاص الله تعالی مناسب واغه چې رشتہ وسره چې هغه چه چې په ان کې لا ووت نه او مشرک الله ته چوي خو سره نه سن نی لاو نه وای نو دا دا د هغه حق شته دا د شو او د موحد څنګه چې دا الله حق دین موحد بشیر یو الله ته چې کوي بل څه نیلاوي نه چې نشو دارشته چې با چل چل زمت جلاله نه قبل نو لا داوۃ الحق خاص الله تعالی پکار او و داوۃ الحق رشتہ چا چاغی ملاوت نه والله جناله چوچی دی आवाज کغه دالوان لا یستجیب له بشیء قبل او جنیش دی دته پر هیڅ شی بازی الا مگر بصال باوندشی کبا سری کف ال المای لک اولو ان کی دوڑ رسول الله ر ا ال المای بوتا و هو هو دی او خدا کو بچی دته مشرق دا مشرق د عمل تشبیح ور کرده لکه آغا سڑی سرا چو سڑی لڑی ولاد ده دی قوز دی رغتا اللہ سمی نولی دی سو تاوی ده توبیلنا آغا او بنا دی را دی قوزو خوڑ کی خوڑتا اللہ سمی نولی اے او با زما خلوه لراشا او با زما خلوه لراشا دا او با زما خلوه لراشا زکا چه دو حرکت تبیتور سرا صفل تبی پورتا آغا حرکتا نشی کوله آقا اللہ پک دا مادا دا قوات نگه خیلی جستا آواز راشی دک کرنگی چی دا غیرولات جستا آواز که نو غیرولات آواز نو آقا خو سر آوری هم نام چه او رینا ستا خلیل بسنگ راشی یا ستا دا پریاد بسنگ قبول کی من معلوم داشو شاینا تلاشا سیب رحمت اللہ علی فرمایی چه دا ذکر خلیل نرازی چه او رینا دقنگی مره ستا درا پریاد دا نشه قبلا ولی ذکر چه او رینا نو مره نو ری الا کباسی کفیل او مالیا بوافا وما هو ببالعی فاشبهت مما كان بينه وبينه من الود مثل قابض الماء باليد ذا تشبيد اجابسياتنا لكوب چکم دے پلاسر نہیں ساری گی دک کریں گے د مشرک د مشرک اگر عمل و او چم سرے سے فائدہ دیتا مرسی ایو سڑے دے پوبو باج پاس لکھی تے پہلا بہت ورسی ہاں دک د مشرک عمل مطلب دیتا هیڅ او بج او نشو تفسير او سوو که وی او بوی که حلاتنه سو نفرانشتی خود مشرد دا غیر الله تشکم دن اغا سرم نفس فیدا هم پکنه لاریم و ما دعا کافرانی اللہ فیضا لحو نره بالند کافرانو چگر کافرانو مگر پو کی نمالو مدا شد غیر الله تشکر چگر وی ناگا سره کافر ده کافر و ما دعا غل کافرانی نره بالند کافرانو مگر پو گمراه ای کی مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ الْاَيَمُ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْدْرَائِهِمْ غَافِلُونَا وَمَنْ اَزْلُوُ سورة احقاتی سو قرد گمرا دے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ الْمِسْخِيرُ سُورَةُ الْفَاتِرِ كې د مشرک دې غړ غورا دې غړ کافر دې چې څوک اواز پر بابا علي رحمت تکې ته قرآن پای سلی پتوا دا شي څو چو چې الله پیر بابا رسولي آزماده حاجت پره کې زمانه دا مصیبت لري کې الله او کافر دې وَمَا دُلَالُ تَعْفِرِينَ اِلَّا فِي ازْرَاتِ تَدِي سَرْزَلَا كَلِمَ وَيَنِ وَمَا يُمِنَ اَكْسَرُمْ بِاللَّهِ اِلَّا لَهُمْ مُشْرِكُوهُ ايمان پا سورت کی او کشكل کنر اولئيم اگر اكثر خلق پر حدقات کی مشرقان دين الله لپاره تعبیر دی چې سملاص مانو کید وکسمه کیدی چوپه شاله سره چوپه خاصه سره دا وای غسر یم د الله تعبیر دی بالغوی والله سلام سره ما باندې قل هواهت من رب سماوات د اسمانونو دزما کی او جو الله تا کارونه څوک الله کجه د دلیل او مزم د خصم دلیل عقلی او کول بیا وایا اخو تا غرس کوم اي تاسو نن ويلي دي غيظ الله لمن تجارل نور شود لا يم يكون شي مالك دي خدانه پرنه نه نه چې اونې انتظار تو وایا اي ابراب الله ما والبشير رونو لي دنکي اي ایا جو مخلوق کایل الله دې الله ته په احسان دران 10 ځې پیدا کړی په شان پیدا پیدا خدا الله فتشا بار خلقو ګډ ور شوی مخلوقات دړي باندې وایا الله خالقو کلي شین الله پیدا کوونکی هر شی ده کلو شی خالقو کلي شین کاغه اعمال باندې ده بوي او که خپل باندې ده دې خالق دې ټول څه الله هو الواحد القهار ذا غيظ ذاته ذا قهر سحز ور ذاته صفت قهر ولا ذاته الله رب متعال القهار مشاء لذا دليل على سنن الجماعه دي افعال الانسان ذا پختله جغمنه دا انسان دا خالق نه الله خالق كل شيء خالق كل شيء الله پیدا وهو الله الواحد القهار ان زلا نازله دبرنه مانوغه فساله توحيدتونو د یو بل پیش کوي مست خود د موحد او ده مشرک د قران دا دا او ده او بو او کوم زين د د کوم زين راضي دبرنه کله چې باران وشي 30 باران فساله توحيدتونا فساله اوجيتو قورونه روان شيز ما سه په قورونه هم څه ډیر قسمونه قورونه دي ښا به کداري هو تاسو لا فلاندز کې بعض قورونه غړ او بعض وړو وړو فاسته مل سهلو او پورتکی دا غ سیلاب زبدن رابیا او زګون لرا چا او چاتو چتروانی د وګو په ستا باندې رابی مانا نشته او زبدن زګونه ادا په پا پاس روان دی. و ما د اغه ژ هم د ر ا و ن کړي دي چې یو کډی دی چې یو کله ور بلې پیغام نیږي پور کې اټغا هي یتند پر طلب د زیوراتو یا طلب د سامانونو زبدن مسره د غام زګ دې چې کلاو کو کې چې د نا زک شان د وی کې پشان ده د یبل زګ اغه پور کې خوستل ساتي کې وونکی غزر سره زګرا پری دي هغه اوس پني دي دا لګی چې ګم جنو قلای واخلا دا لګی چې ګم جنو نوځو در واخلې چې ګم جنو له خوې جوړې کذالک دا کرنګي اځب الله بیانې الله په حق او با جلرا فاما زبد دا زګونا دا بلل شوچ واما پس ما چېر فورنا زغل بده دا کرنګي بیانې الله مسالونه مثال د وجاهد لپاره پښتي قرآن د بر ناراضي او قرآن چې کوم ځای باندې بیانې کړي نو دا زګونه بر اخلاصي سهبان زبر اخلاصي زګوناجي دا ټولماتو نا زګوناجي دا چې کومنه غلط غلطي فتوا غاڼي دا ټول زګوناجي کنه دي او د دې زګونو سراسرا مڅخ مارانه او چې چم چمارانه او چې لړمانه هم سره یې هیڅ نه نو لړم خزما سه باب دي نه پیر ده لړم سره ته سر ګړون دې سه باسي چې کومنه ټاکولو ورته چټي او کار دې دا لړم نه دې پر سر ګړونی پر سره ورته زړه زړه الله کیسه را چپ لکه یو او څه دې هغه و لړم په تباد نورسره او په تباد جنس سره فلې دونکو دې تر او دویم دی چمچه مارانا دا نیمچه نیمچه ملیان دی دقا دسوید چمچه مارانوی او دا چکم دی نو دست شیدی